Розділ 7. Багато разів, тремтячи від жаху, я прокидався від сну, ніби знову осліп і потрапив у свою стару камеру в підземельях Амбера. Не те, щоб мені ніколи не доводилося перебувати в'язненні. Я сидів під замком багато разів і протягом різних проміжків часу. Однак самотність, сліпота, майже безнадійне на зцілення суттєво збільшили прибуток у відділі сенсорної депривації універмагу мого мозку. Сенсорна депривація. Психоаналітична методика, що полягає в частковому або повному позбавленні зовнішнього впливу на один чи більше органів чуття. Використовують у нетрадиційній медицині, йозі, психологічних експериментах, а також для тортур і покарань. Разом з відчуттям минущості і буття це все залишило великий слід. У час, коли не сплю, я тримаю всі ці спогади під надійним замком – але вночі вони вивільняються, щоб потанцювати коридорами і погратися навколо прилавка свідомості. Один, два, три. Коли я побачив замкненого в камері Бранда, ці спогади зринули знову, пройнявши мене зимовим холодом, і надійно оселилися в моїй голові. А тепер, сидячи у завішанні щитами вітальні разом із родичами, я не міг позбутися думки, що хтось із них вчинив з Брандом те, що Ерік зі мною. Попри те, що така ймовірність навряд чи була відкриттям, перспектива сидіти в одній кімнаті зі злочинцем і не знати, під чиєю личиною він ховається, непокоїла мене. Єдина втіха усі решта також мали б хвилюватися, навіть злочинець, особливо тепер, коли теорему про його існування було доведено. І тут я збагнув, що сподівався повсякчас на одне в усьому можна звинуватити зовнішнього ворога. Однак тепер… З одного боку, я відчував, що маю особливо стримуватися в словах, але з іншого саме зараз був добрий час, щоб натиснути і випитати інформацію, адже всі перебувають у збудженому настрої. Бажання співпрацювати, щоб разом подолати загрозу, могло б дуже допомогти. І навіть винуватець захоче поводитися так, як інші. Хто знає, що він вибувкає, роблячи це зусилля? «Гаразд, може ти маєш у запасі ще кілька цікавих експериментів, які б ми могли спробувати?» – запитав Джуліан і, склавши руки на потилиці, відкинувся в моєму улюбленому кріслі. «Наразі ні», – відповів. «Шкода», – зауважив він. «Я вже сподівався, що ти запропонуєш і тата пошукати, так. А якщо нам пощастить і ми знайдемо його...» Хтось іще певніше прибере його зі шляху, а тоді можемо зіграти в російську рулетку з новою чарівною зброєю, яку ти привіз, і переможець забере все. Нерозважливі слова ти мовиш, сказав я. А ось і ні, я ретельно зважив кожний з них, відповів брат. Ми так довго сидимо тут і брешемо одне одному, що я вирішив сказати, що відчуваю насправді. Має бути доволі весело, аби побачити, чи помітить хтось таке. Як бачиш, ми помітили, а ще звернули увагу на те, що ти нинішній нічим не кращий за старого себе. Яка версія мене не подобалася тобі більше, а їм обом цікаво, чи знаєш ти, що робити далі? Знаю, відповів йому. Я маю намір отримати відповіді на низку запитань, пов'язаних з усім, що нам переслідує. Можна почати з Бранда та його проблем. Повернувшись до Бенедикта, який сидів і витріщався на вогонь, я мовив. «Бенедикте, ще в Аволоні ти казав, що Бранд був одним із тих, хто шукав мене після зникнення». «Так і є», – погодився Бенедикт. «Усі ми шукали тебе», – зауважив Джуліан. «Не відразу», – заперечив я. «Спершу це робили Бранд, Джерард і ти сам, Бенедикт. «Хіба не так ти мені розповідав?» «Так», – погодився він, – «але й інші шукали тебе, про що я також тобі її казав». Я кивнув і запитав його, чи розповідав тоді Бранд про щось незвичне. «Незвичне? Тобто…» – уточнив Бенедикт. «Не знаю, я шукаю якийсь зв'язок між тим, що трапилось з ним, та зі мною». «Тоді ти шукаєш не там», – відказав брат. Він повернувся і повідомив, що не досягнув успіху, а тоді багато років спокійно сидів тут. «Це я вже збагнув», – продовжив я. «Але з того, що мені розповідав рендом, я розумію, що остаточно він зник приблизно за місяць до мого одужання та повернення. І це видається мені дивним. Якщо він не казав нічого особливого, повернувшись із пошуків, то може бовнув щось перед зникненням або між цими двома подіями». Хоча б комусь, хоча б щось. Кажіть уже, якщо маєте, що. Дехто обмінявся поглядами, які одначе, видавалися радше зацікавленими, ніж підозрілими чи знервованими. А тоді нарешті слово взяла Левела. Ну, я не знаю, тобто не знаю, напевне, чи і важливо це. Усі погляди зупинилися на ній. Доки Левела говорила, вона взялася повільно сплутувати і розплутувати кінці стрічок свого паска. Трапилося це у проміжний період, та й сама подія, можливо, не містить нічого особливого, вела вона далі. Але мене це здивувало. Якось давно Брант прийшов у Рему, Наскільки давно? запитав я. Вона насупилась. 50, 60, 70 років тому. І я не впевнена. Я спробував скористатися приблизною схемою. Переведені часу між світами, яку виробив за роки довго ув'язнення. Один день в Амбері – це приблизно два з половиною дні у тіні, земля, де я перебував у вигнанні. Я завжди намагався співвіднести події в Амбері з власною часовою шкалою, якщо раптом виявиться якийсь цікавий збіг. Отже, Бранд побував у Ремі тоді, коли для мене тривало 19 століття. «Хоч коли б це не трапилося», – продовжила сестра. А він прийшов мене навідати. Залишився на кілька тижнів. Вона зиркнула на Рендома і розпитував про Мартіна. Приворуживши очі, Рендом схилив голову набік. А він не казав чому, поцікавився Рендом. Без подробиць, відповіла Левела. Зауважив, що зустрів Мартіна у своїх мандрах і натякнув, ніби був би не проти знову вийти з ним на зв'язок. І лише через певний час після того, як Бранд поїхав, я збагнула, що насправді він приїжджав лише для того, щоб розпитати про Мартіна. Ви ж знаєте, яким хитрим може бути Бранд? Коли йому потрібно ніби не на щось вивідати. І тільки поспілкувавшись з іншими, кого він навідував, я почала розуміти, що саме відбулося. Одначе так і не дізналася гневіщого. «А це доволі дивно», – зауважив Рендом, «адже нагадало мені про один факт, в якому я ніколи не приділяв великої уваги. Якось Бранд доволі детально розпитував мене про сина, і трапилося це приблизно в той самий час. Він ніколи не зазначав, що зустрічався з ним, чи що йому хотілося б це зробити». Бранд почав жартувати на тему байстрюків. «Коли я образився...» Він попросив пробачення і взявся ставити куди гречніші питання щодо мого сина. Я гадав, що він робить це лише заради ввічливості, щоб пом'якшити неприємне враження. Як ти і сказала, він уміє легко випитувати в людей те, що йому треба. А чому ти раніше ніколи не розповідала мені про це? Левела мило всміхнулася. А чому це я мала? – запитала вона. Рендом повільно кивнув. На його обличчі нічого не відображалось. «Гаразд, а що ти йому сказала?» Він узявся уточнювати. «Що Бранд дізнався? Що ти знаєш про Мартіна? Таке, чого не знаю я». Вона похитала головою, і її посмішка зблякла. «Насправді нічого», – відповіла Левела. «Як мені відомо, ніхто в Ребмі не чув нічого про Мартіна. І відколи він пройшов в лабіринту і зник?» «Не думаю, що Бранд пішов від мене» дізнавшись більше, ніж йому було відомо раніше. «Дивно», – мов я, – «а він звертався до когось іще з цим запитанням?» «Не пригадую», – відповів Джуліан. «І я також», – погодився з ним Бенедикт. Інші тільки похитали головами. «Тоді пропоную взяти до уваги почути і недовго облишити цю тему», – сказав я. «Є ще дещо, про що хочу дізнатись. Як мені відомо, «Джуліани, ви з Джерардом якось намагалися пройти чорною дорогою, і Джерарда було поранено. Тоді ви на певний час зупинилися в Бенедикта, доки Джерард не одужав. Я б хотів дізнатися більше про ту експедицію». «Здається, ти і так усе знаєш», – відповів Джуліан. «Ти переповів усе, що трапилося». «Де ти дізнався про це, Корвіне?» – запитав Бенедикт. «В Бавалоні?» – відповів я. «Від кого?» «Від Дари». І він звівся на ноги, став переді мною і розлючено зиркнув вниз. «Ти досі наполягаєш на своїх байчках про те дівчисько?» Я зітхнув. «Ми вже багато разів обговорювали це питання», – відповів я. «І я вже розповів тобі усе, що знаю про неї. Байдуже віриш ти чи ні? Саме вона розказала мені про все». «Вочевидь, дещо ти мені все ж таки не розповів. Принаймні, чиїй частини не згадував?» «Це правда чи ні?» «Про Джуліана і Джерарда, уточнив я». «Правда», – визнав брат. «То ближмо ненадовго моє джерело і з'ясуємо, що ж тоді трапилось». «Згода», – мовив на тебе не дикт. «Можу говорити відкрито, адже причина тримати все в таємниці більше не знаме. Я, звісно, про Еріка». Він не знав про моє місце перебування, як і більшість інших. Головним джерелом моїх новин про Амбер був Джерард. Ерик усе більше і більше боявся чорної дороги, тому зрештою відправив розвідників, які мали пройти не крізь. Тіні аж до самого початку. Обрали Джуліана і Джерарда. Неподалік від Авалона на них напала велика зграя тих істот. Джерард покликав через козир мене на допомогу, і я прийшов до них. Ворога було розбите, але оскільки Джерард у бійці зламав ногу, а Джуліну також пом'яли боки, я забрав їх обох до себе. Тоді відновив зв'язок з Еріком, щоб повідомити, де зараз брати, і що з ними трапилося. І він наказав їм після одужання не продовжувати експедицію, а повернутися в Амбер. Тоді вони на певний час залишились у мене, а потім повернулися назад. «І все?» «І все?» «От тільки це не зовсім правда», – Дара розповіла мені трохи більше. Вона пригадувала ще одного відвідувача. І я доволі чітко пам'ятаю це. Того дня біля струмка, де в тумані над водоспадом майоріла крихітна веселка, а млинове колесо ні на мить не спиняло свої оберти, даруючи мрії, а потім розмелюючи їх, ми фехтували, розмовляли та блукали тінями, Гуляли прадавніми лісами і вийшли до могутнього потоку, де крутилося колесо, що пасувало б до житниці богів. Того дня ми влаштували пікнік, фліртували та пліткували, а вона багато чого розповіла мені і багато чого брехливого. Однак Дара не збрехала про подорож Джуліана і Джерарда, тож вірю, що вона могла сказати правду про те, що Брант навідував Бенедикта в Авалоні. Ті гостини траплялися часто, сказала Дара.